Senyors, senyores, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Tot un Poble a l'estiu. Avui hi ha una notícia que ens deixarà bona part del programa marcat. Comencem parlant del Sant Andreu que canvia de mans. El president Manuel Camino ha confirmat a Radio Tritas Vella la venda de la gran majoria del seu paquet d'accions del Sant Andreu a una societat especialitzada en gestió de clubs esportius. Serà aquesta empresa, vinculada a l'ex-dona del jugador del Barcelona, Dani Alves, Dinora Santana de Silva, qui a partir d'aquest dijous agafarà les regnes del projecte esportiu de l'entitat Quadribarrada. Feia dies que estava avançant en una operació empresarial que podria canviar de forma radical la situació econòmica sempre delicada des de la sortida de Joan Gaspar de la directiva del Sant Andreu. L'empresa té, en paraules de Camino, l'objectiu de sanejar el club. Entre d'altres coses, assumirà el deute existent i la possible multa de la seguretat social. A banda, la intenció explicitada durant les negociacions és crear un projecte esportiu ambiciós. De fet, serà a partir d'aquest dijous quan els nous propietaris començaran a definir les incògnites que fins ara pesaven sobre la plantilla. Les negociacions existents entre el fins ara accionista majoritari i els ja ara compradors expliquen que fins ara no s'hagués fet oficial cap incorporació. Per acabar de completar el traspàs del club, caldrà que se celebri una junta extraordinària d'accionistes. Segons Camino, i tenint en compte els terminis necessaris per la seva convocatòria i les vacances d'estiu, aquest acte es podria retardar fins a setembre. Això, però, no ha d'entropir la configuració de l'equip. Falta, això sí, veure si els nous propietaris compten amb el cos tècnic actual encapçalat per Martí, Martí Fuentes i amb els jugadors que havien renovat. Camino ha explicat a Ràdio Tritat Velles Pols que, al seu entendre, aquesta és la sortida que garanteix millor el futur de Sant Andreu. El deute i la multa de la Seguretat Social era una sentència de mort, ha recordat. Per després, indicar que en l'acord de venda d'accions hi ha una sèrie de clàusules que garantiran que el club mantingui elements claus de la seva identitat, com el nom, els colors o l'escut. Al mateix temps, tampoc es podrà vendre a la plaça ni traslladar a altres localitats. Segons ha pogut saber, Ràdio Trinitat Vella la nova propietària, és una empresa especialitzada en la gestió d'entitats esportives creada per diferents agents, la FIFA. Al capdavant hi ha Dinora Santa Anna de Silva, coneguda per ser l'exdona del futbolista del Barça Dani Alves. Es tracta d'una empresària vinculada al món del futbol, entre d'altres societats. Per exemple, és responsable de Centro Esports SL, gestora dels drets d'imatges d'Alves i Flash Forward, especialitzada en representació, assessorament i promoció d'esportistes a la que també està vinculat l'exjugador brasilè Massinho. Encara que no està confirmat, podria ser a través d'aquesta empresa que es gestionés el nou Sant Andreu. Queda clar que els propers dies seran claus per al futur del club andreuenc i en un doble vessant el de la propera temporada i el dels propers anys. S'espera que no es trigui gaire començar a conèixer detalls del projecte dels nous propietaris del Sant Andreu. Per ara el president Manuel Camino es mantindrà el càrrec fins a l'abans mencionada assemblea d'accionistes doncs el que farem ara mateix serà escoltar una mica de música per connectar ara d'aquí uns segons amb, el, amb els nostres companys de Ràdio Trinitat Bellesports perquè ens ampliïn aquesta informació una mica de música i tornem Molt bé, doncs connectem ara mateix amb els nostres companys d'RTV Esports, a què és el que ens poden dir sobre aquesta notícia que us acabem de comentar. Uh, Gabri Pérez, molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs uh, sembla ser que aquest tema serà un dels que aquesta setmana serà els, dels més punyents, no?, de, de, de referència als esports locals. La veritat és que segurament, segurament la notícia de l'any a nivell esportiu del districte probablement, mm, o oh, home, o a nivell futbolístic segur, perquè parlem del club més important del districte mm. i parlem d'un canvi de propietat. A més, a veure, és que feia dies que la gent es preguntava per què no s'estava... Estava tot molt parat, és a dir, no hi havia ni anuncios de fitxatges, no havia tot just l'última notícia de, de la web, era de gairebé fa una setmana i mitja, justament era la notícia de la mort del pare d'un dels jugadors que havia renovat, per tant, tot estava molt parat i anava a sabència, anava corrent rumors que ahir finalment es van confirmar de que hi havia un canvi important institucionalment parlant. I aquest canvi és que Manuel Camino, actualment, o fins ahir, propietari del 96,23% de les accions de la Societat Anònima Esportiva que configura la Unió Esportiva Sant Andreu, recordem que les va comprar el 2011 a Joan Gaspar, bé, se les va traspassar, pel que tant ja sabem, o pel que es va transcendir uh, d'aquella operació, gairebé va ser un traspàs uh, sense cap cost. Uh, doncs bé, se les ven um, o les traspassa. Um, aquí és, el que nosaltres hem dit és exactament si hi ha un pagament o bàsicament el que fa fan els propietaris és a, a assumir el deute d'entitat de i una possible multa de la seguretat Social. Recordem que és un espai de mocles que està sobre l'entitat, una multa de la seguretat Social per no haver cotitzat a, a varios a jugadors durant diverses temporades un cas també polèmic uh, doncs les traspassaria a una empresa uh, el nom ahir no va transcendir perquè el propi president a mi em comentava que, que creia que era el nom de la mateixa persona que encapçalava l'empresa però tot indica que no. Uh, l'empresa està encapçalada per Dinora Santana de Silva uh, segurament aquest nom a moltes, a molta gent no els hi sona però si els hi dic Daniel Vés ja començarà a sonar més. I és que aquesta noia, aquesta dona, és l'ex-dona, l'ex-parella de Dani Alves, el jugador del Barça. A banda d'estar vinculat al jugador blaugrana, també és agent FIFA, també és empresària i, entre altres empreses, té una empresa que es diu Flash Forward, que és de representació d'assessorament d'esportistes, també una altra empresa que és la que gestiona els drets d'imatge de Dani Alves. Avui al món Deportivo... Uh, sembla que per fi es fa o es posa un nom a aquesta empresa que hauria comprat el club. Mm, tampoc és que el nom acabi d'aixecar de, de, moltes incògnites. Mm, el segon el món de Deportiu és Estratègic Business Development 21 Century SL. Mm, mm, sí, alhora, es reuniria una cosa de desenvolupament estratègic de negocis cicle 21 i traduint de, de l'anglès eh? i amb una traducció una mica macarrònica ho reconec, però bé, en tot cas el nom de l'empresa és al de menys, el que sí que és cert és que és una empresa que està comandada per Dignona Santana de Silva, que és una empresa que es farà amb la gestió del Sant Andreu i a partir d'aquí la pregunta és què? No? A, a partir d'aquí, a, a veure el president ahir, i aquestes dècles les podeu recollir a la web d'RTV Sports recordem rtvsports.webnode.es Uh -huh. uh, el president del club venia a dir que era l'única sortida que tenia el club uh, amb una situació econòmica molt delicada, recordem que des de la marxa de Joan Gaspar com a mecenes de l'entitat s'ha quedat com accionista minoritari però ja no ja no, ja no injecta capital a l'entitat, uh, doncs el club evidentment havia de viure amb els seus recursos i a segona vegada això per un club de Barcelona com és el Sant Andreu era molt complicat, no arribava de fet Mm, doncs l'any passat en certa forma es va igualar el pressupost es va compensar el pressupost amb la Copa del Rei fa dos anys doncs, es va salvar una mica el dèficit amb la Copa Federació aquells 90.000 euros que han entrar. però clar, cada any sempre hi ha problemes fins al que jugadors de la primera plantilla han anat cobrant no hi ha hagut denúncies davant l'AFE però sí que és cert que aquest any el que sí que hi ha hagut és Sarau a Futbol Base per tant, les dificultats econòmiques del club eren més que evidents Eh, a tot això, a més del deute que estàs impugent aquest any, hi havia, o aquests anys, hi havia la multa aquesta que dèiem de la societat social. Doncs res, eh, Vull, president. Digues, digues. No, no, digues, que està, escolta. No, no, dèiem, llavors, president, aquesta entrada de capital, aquesta venda, és la forma de donar una sortida econòmica al club, perquè aquesta empresa, doncs, el que vol, evidentment, és uh, refutar el club, fer-lo, entre comentes, econòmicament uh, viable... I, evidentment, això implica també una inversió de capital, segurament. Mm. Poca cosa més, eh? Hi ha qui parla, ha qui parla de que aquesta gent voldrà la seguida fer un equip competitiu per pujar a segona A, hi ha qui parla de, de que el que es vol fer és una consolidació de la categoria i després intenta pujar a B. En tot cas, mm. els plans d'aquesta empresa no s'han no encara eh, donat a conèixer, un detall important, per exemple, esportivament, Uh, es confia en un entrenador que teòricament havia renovat la, la, la passada temporada el, que va, el entrenador que va salvar l'equip i que teòricament havia renovat uh, es canvia d'entrada, de això per exemple no s'ha dit res uh, l'únic, o sigui encara per si fos poca la confusió o els dubtes que poguessin generar ahir justament es donava pues, aquesta autista i un jugador del Gavà de tots els 18 anys que es, deia, que es diu Adrià Borreda Uh, doncs anuncia el seu Twitter cap ha fitxat pel Sant Andreu mm, evidentment el, el club no ha fer cap fitxatge perquè de fet la web i el Twitter i tots els mitjans de comunicació del grup estan absolutament parats uh, per tant uh, clar, el que passa és que qui conegui una mica l'empresa Flash Forward l'empresa, una de les empreses que dèiem abans de, de Nora Santana de Silva, de la dona d'Albes uh, sabrà que aquesta empresa estava vinculada en certa forma en col·laboració la passada temporada amb el Gabà. Per tant, si aquest jugador del Galà, és un dels que ha destacat, sí que s'ha de dir, és un, de, un jugador que fins i tot es deia que estava a l'òrbita l'àrbita d'equips valen, de valencians de primera divisió pels seus filials, té 18 anys, és molt jove, però pot tenir 18 anys, últim any de juvenils ja ha estat decisiu, ja ha estat titular indiscutible a l'equip de tercera divisió, per tant, eh, no seria, una interpretació que aquest jugador sigui justament un dels missatges planificats abans de fer l'operació per l'empresa de de Dinara o Dinora-Santana de Silva per venir al Sant Andreu. Mm. A veure, està clar que molt, molt, molt no poden triar en començar a moure, perquè uh, quedant, de fet, oficialment la, la temporada del Sant Andreu començava el, el proper dilluns. Per tant, a partir d'aquí, uh, s'haurà de veure, um, els propers dies seran crucials uh, per veure què és el que vol fer aquesta empresa, quin és el projecte que presenta per la propera temporada, si compta o no amb peces importants que per ara estava al club com pot ser com deia Martín Fontes però també amb altres jugadors que havien renovat com és el cas del Peter Apurte Morales de jugadors com Xavi Giménez o, o de Gilmar jugadors que havien renovat és a dir, per tant a veure quin és el moviment també com queda la, la nova estructura directiva al club per ara, pel que explicava Camino ell mantindrà la presència fins a la propera junta d'accionistes que és la que ha d'oficia definitivament el traspàs de poders en principi, ell mateix la datava cap al mes de setembre, per qüestions de terminis eh, has de convocar-la amb un mes d'antelació, ara mateix cauria amb mes d'agost, i per respecte als sorcis i seguidors i als fratges sobretot, doncs s'entén que és millor que acabi passant a la, al mes de setembre. En tot cas, tenim, eh, molts dubtes, molts, molts interrogants que s'hauran d'esbrinar, de, de els propers dies, quan no, en les properes hores, perquè mm -hmm. el que sí que deia eh, aquesta empresa és que avui començava a treballar. Potser, això és el que intentarem fer, Sports, eh, el que ens toca fer és passar-nos pel canvi, però i preguntar per aquí i allà mm -hmm. i veure què s'està acuent. És el que, evidentment, només que els seguidors els oyents sàpiguen que qualsevol informació que es produeixi, qualsevol informació que a RTV Esports, la tindran de seguida reflectida a la web oficial del programa. El que també hem, hem vist que no diu que el deute i la multa de la Seguretat Social era una sentència de mort, no? Sí, sí, correcte. A veure, uh, ara faig interpretació, eh? no, perquè evidentment aquestes coses moltes vegades no trascendeixen, però tot sembla indicar que el cost com a ell, a, veure, a ell, pel que se sap, li van costar cero les accions. La, uh -huh. Les que va traspassar l'antic president l'antic màxim propietari el senyor Joan Gaspar per tant probablement l'operació és, és una interpretació meva sigui diguem-ne de pagament efectiu de diners per part de l'empresa zero uh -huh. però això sí amb el compromís d'assumir el deute existent uh -huh. que això sí que no ha transcendit això però és important eh? és una de les coses que sempre s'ha recriminat una mica en el camí no? una mica d'opacitat en, en els números reals del Sant Andreu uh -huh. potser també tocar la propera Junta d'accionistes, preguntar. A... En tot cas, seria una bona, serà un bon moment saber quin és el, el deute. I, sobretot, si finalment hi ha una sentència definitiva per la qual el Sant Andreu ha de pagar aquesta multa de la Seguretat Social, doncs... Mm. doncs assumir també aquesta multa. Eh, reitero, el tema de la Seguretat Social és un tema molt polèmic, perquè és un tema que el Sant Andreu no ha fet res diferent al que han fet la majoria de clubs de segona, B i tercera, i van haver unes inspeccions mmm, em sembla que afectaven a dos o tres clubs, crec que un altre del Badalona i evidentment els hi van enganxar en un en un cert in, incompliment dels compromisos a l'hora de pagar la societat social. De fet, justament els equips catalans estaven reclamant a la Federació i el, també a la Secretaria General de de la Generalitat que mediés en aquest tema, perquè si aquesta sentència s'ha de complir, això implica també no només que els han d'haver de pagar la multa, però, clar, implica que aquesta normativa no han de complir dos, tres clubs. Uh -huh. I, I, evidentment, eh, és molt diferent, és molt diferent eh, el, el cost que té a la situació actual o com han treballat els clubs sincera, que ha de pagar la seguretat social, no només a jugadors, també a entrenadors de futbol base, a monitors de campus... Mm, per tant, uh -huh. Parlem d'aquests costos laborals que es dispararien en un futbol, en un sector, quan el club dels del, clubs modestos, que ja estan, allò amb l'aigua la, al coll, no, amb la segona etapa, és a dir, amb l'aigua al front, i allò respirarem amb una palleta. Per tant, haurem de veure com queda també aquesta cosa. Jo crec que al final, lo, aquesta, eh, la primera deute, que això sí que cau segur, i la possible multa si finalment acaba caient. Doncs et passo una vida, companya Susana. Hola, bon dia. Hola. bon dia. Bon Hola. dia. Bon dia. A veure, aquesta notícia d'aquest canvi de propietari o màxim accionista del Sant Andreu ha estat el club qui l'ha fet públic? Uh, sí, bàsicament el club l'ha fet públic, i d'altres coses uh, el propi president Manuel Camino uh, ahir jo de nit parlava cap al volt, ahir jo de nit parlava amb, els, amb nosaltres, a més de TV Esports i si ens ho oficialitzava, la notícia darrere la qual nosaltres ja feia dies que estàvem, però evidentment doncs, per la precaució, per la tranquil·litat de, de, de, de tenir-ho tot lligat, no, no van voler comentar res. De moment el club no, no ha dit la seva? Els no, no el, club, el club oficialment, o... el nou propietari no. El nou propietari no ha res. Bé, a, a la web de Mundo Deportivo, a la autista Mundo Deportivo, sí que sembla que citen unes declaracions de, de, de, de la dona, uh -huh sider Vinora Santa Ana da Silva, conden recuerda uh -huh. dona ex dona, perdón, uh -huh. da Dani Alves y la cito textualmente, le digo, "Aún todo está muy reciente, pero mañana por hoy nos sentaremos para empezar a planificar a nivel de cuerpo técnico y de plantilla. La intención es consolidar el segunda B y en dos o tres años tratar de ascender a una categoría superior." Uh -huh. Son las teclas que el mundo deportivo cita da de Dinora Santa Ana da Silva. Uh -huh. Bé, uh, RTN Esports uh, avui intentarà parlar amb ella, eh? avui intentarem parlar amb ella, ja sigui, la, buscarem formes de poder contactar amb aquesta, amb la nova propietària del club, perquè al final la nova propietària del, del club és, i així ho han reflectit tots els mitjans, la dona exacte, de la. Niamis. Exacte, Ja uh -huh. que encara, si estem amb en negociacions, encara no sabem ben bé quin serà el projecte, no sabem quines seran les noves directrius d'aquest nou propietari, encara no sabem res i no sabem si està previst que es faci una presentació oficial davant els mitjans d'aquest canvi de propietari davant la Unió Esportiva Sant Andreu. Doncs també, també seria, veure, entre, entre nosaltres tres, segurament tothom eh, tothom entendria que és l'opció més lògica. No? Exacte, clar. Com a mínim, si que, canvi... que facin alguna, alguna presentació oficial, haurem d'esperar, haurem d'esperar, perquè també és cert que la notícia s'ha d'acabar la sortida del forn, per dir-ho d'alguna mm -hmm. forma, per tant, esperem que en els propers... Jo, jo és que fins i tot no parlaria de, de dies, parlaria fins i tot d'hores. Mm -hmm. uh, en tot cas, reitero, des de RTM Esports estem a punt de posar-nos en funcionament per veure avui si és factible parlar amb els nous proletaris i que ens expliquen alguna cosa. Uh, evidentment no tenim, uh, tenim la, la web I a partir de tot el que puguem propietar do, uh, uh, A partir de tot el que puguem doncs, sí. informar ho, ho farem a través de la web no. Ara, per exemple, tenim un... Mm, tenim, uh, mira, ara una, acabo de trobar un tuit uh, és de Ram, Diria que és al districte de Sant Andreu Retuitejant, o repiolant, millor dit Uh, un comentari del regidor del districte Ra Raimon Blasi posa nou propietari del Sant Andreu Estratègia de Development 21 Century i posa en breu reunió amb, amb el districte per tant mm, primer tema important sembla que volen ja de seguida posar-se en contacte amb el districte de Sant Andreu pel que tuiteix uh, el, el propi districte de Sant Andreu mm -hmm. per tant la notícia s'està prohibint en aquests moments aquest sí, sí. desenvolupament de, dels actes, dels esdeveniments, està produint en aquest moment no potser me, més actual. Sí, sí, no, no és que, és ja dir, mmm, anem fent, anem fent, i evidentment, poc a poc, eh, ara, per exemple, si qui posi Sant Andreu al Twitter, ara veiem que, home, no sé si arribem a trending topic, però déu nhi eh, perquè, per exemple, hi eh, ha ja retuts de la, de, la, de la notícia nostra, de... També, per exemple, a Espòs a la web d'Espòs de, de TV3 es fa resoldre la notícia. Mm, també molta gent que, que, entre cometes, no tindria res el Sant Andreu també la recruteix. Evidentment, doncs, home, és una de les notícies de la jornada, sobretot a, aquí a Sant Andreu, i és evident que haurem de, de seguir. També hi ha algú que que fa una mica de mama poc por, que és el que, mm. perquè, clar, evidentment, doncs aquests canvis, a vegades, no? eh, sempre, sempre poden produir una certa d'inquietud, sobretot entre els que s'estima el club. Una cosa important, eh, Manuel Camino ha assegurat que entre en el, en el contracte de vendre club hi ha unes clàusules de seguretat per la pròpia és a dir, ah, per entendre'ns, no es podrà canviar l'escut, no es podrà canviar el, els colors, no es podrà canviar la samarreta i no es podrà canviar d'estadi o no es podrà canviar de de la localitat, per entendre'ns per dir clar, no podran fer com un Figueres amb mi aposta. recordeu que fa uns quants anys uh, una empresa que es deia miaposta va entrar uh, al Figueres i al cap de dues temporades va traslladar al club la plaça, la unitat competitiva per entendre'ns, se la van portar a Figueres, va deixar Figueres sense futbol i la va situar a Castelldefens això, almenys segons s assegura el prefi el contracte que s'ha assignat no serà possible el que sí que et des d'aquí, des de l'antena de Ràdio Trinitat Vella, que si per qualsevol motiu, doncs, hi hagués alguna novetat en les properes hores, doncs, contactis amb nosaltres perquè, eh, doncs, saber, doncs, el més aviat possible tot el que es vagi generant sobre aquest tema, no? Doncs, mira, ja dic, de seguida nosaltres ara ens convençarem amb el ja fa minuts que, estic, que ens estem mudant per intentar trobar la notícia, evidentment, intentarem informar a seguida de tot el que es produeixi. I fins és i evident tot si... sí, que ja. la inquietud la, única, la inquietud dels socis l'única forma de, de solucionar acostuma a ser a, a trobar informació a partir i fins i tot el... El, que, el que deia és que fins i tot eh, doncs, si demà entre les 12 i la 1 del migdia Algú de l'RTV Esports es pot acostar aquí als nostres micròfons, aquí als estudis, doncs que pugui venir aquí a, a partir de les 12, que ens faci doncs, un balanç de com han anat aquests temes i, aquest, i aquestes últimes hores respecte a això. No? Doncs eh, hem, és, la, és el nostre compromís, evidentment. Fins demà a les 12, doncs, el seguiment màxim, doncs, jo ho recomano a la gent, eh, que vagi fent visites que se a RTB Esports perquè tret que tant segurament si tot va bé, si tot mmm, va bé, probablement podem informar de noves coses. Doncs en tot cas us esperem demà a les 12 aquí a la Centronia de Ràdio Trinitat Vella per avançar tot el que s'hagi pogut dir. Doncs, moltes gràcies. Fins ara. Fins ara. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Gabriel Pérez, que és el, un dels responsables de tirar endavant amb RTV Esports, que és la web oficial de l'equip d'esports d'aquesta casa i també doncs, la que cada dia o cada setmana us retransmet les notícies més importants i els partits del de Sant Andreu, que precisament doncs, ara era un d aquest un dels temes amb el que hem començat el programa. Doncs eh, deixem el Sant Andreu una, eh, de banda i el que fem ara mateix és saber quin és el temps que ens depara per les properes hores. Jornada de sol, pràcticament sense núvols en tot el dia. Potser algun núvol a primera hora del matí, potser algun núvol més també de cara a la tarda, però seran núvols per fer bonic el cel. Bàsicament, sol. I temperatures que tiren cap amunt. Les temperatures màximes avui podran superar els 25 graus a pràcticament tota la ciutat. I fins i tot a la part alta de la diagonal, cap a l'hospitalet, podríem assolir ja els 26 o 27 graus, amb una mica, una mica més càlid al centre del dia, després d'una nit que normalment ha estat fresca. I els propers dies sembla que ja els núvols a poc a poc, doncs aniran esquivant-nos, amb un ruixat de tarda, de la tarda de dissabte, també la tarda de diumenge, concentrat sempre cap al massís de Montseny i la seva rodalia més immediata. Però aquí a Barcelona hem de parlar d'un divendres i un cap de setmana, de sol i de temperatures, a poc a poc cada vegada més altes. La amb de prestiu arribarà a partir de dimarts del setmana vinent. Doncs deu anys fa, precisament, d'aquesta música era la, la música del David Bisbal amb aquest tema de l'estiu anomenat el BOOM. Doncs, uh, oi el BOOM. Així, doncs, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que toca ara és repassar els horòscops del dia perquè hi ha gent doncs, que ens estigui escoltant a veure que és el que li depara les properes hores. No sabem, no sabem si el Sant Andreu, quan va néixer. Quin signar és o quin unes cop té, no sabreu? Tenint en compte que alguna cosa relacionada amb els canvis, segur en algú, té. En algun moment va néixer. Sí, sí. Perquè sí. no sabem si durarà massa. Ah, però... exacte. Home, esperem que sí, esperem sí, que Esperem dur. que sí, sí. Doncs parlem d'àrees. A veure, sereu, sereu tentats de gastar en articles cars? Podeu divertir-vos sense exagerar. Una relació personal pot millorar si sou menys possessius i poseu més passió. Que en eh, que arribi l'estiu no vol dir que et deixis portar per les temptacions i prenguis aquells aliments que saps que no et van massa bé. Procura controlar-te i ser ferm, tot i que et costi. Després ho agrairàs i te n'alegraràs d'haver fer la força. Doncs anem a balança. Compartiu diplomàticament els vostres pensaments i trobareu el camí. Qualsevol pressió o falta de cortesia s'us tornarà en contra. Escolteu en compte... Aprit, no correu riscos, és millor seguir amb el que sabeu que funciona millor. Prepareu-vos per tractar amb l'inesperat i contrarrestar qualsevol situació. Peran de tare, concentreu-vos a posar el vostre toc personal en qualsevol feina que feuu prendre un paper actiu o decidit en el vostre avenç professional tindrà beneficis. L Jaó, no et vindrà gens de gust, pensar en problemes o en com encararàs el proper curs i més si estàs estudiant. Deixa passar la jornada fent coses manuals, i lleugeres, que t'entretinguin sense acobiar-te. No és moment de competir en cap sentit. Passem a amplieu interessos, Amplieu interessos i amistats per incloure alguna cosa inusual i, aprendre, i aprendreu coses. Un canvi de feina o la indústria a què pertanyeu causarà alarma. Aquari. Poseu més èmfasi en vosaltres i en el que podeu fer per millorar la vostra llar, negocis, finances i vida amorosa. Una gran alteració pot tenir un efecte de bola de neu. Passem a Bessons, penseu en la vostra situació actual i què podeu fer per millorar la relació amb qui tracteu. Revisar el passat us ajudarà a fer una elecció intel·ligent ara. Verge, aneu en compte amb qui comparteix informació personal, no barregeu negocis en plaer, limiteu-vos al vostre pla de joc i no feu canvis en les inversions financeres. Pel que fa a Sagittari, la incertesa respecte de la vostra direcció o qui està del vostre costat i qui no es farà present, observeu les vostres opcions i avanceu cap a la gent i pel millor camí. I per últim, peixos, mudar-se o fer renovacions i millores a la acabarà costant-vos més el que teniu previst. Que Causant-vos estrès i confusió, respecteu el pressupost. Molt bé, doncs ja sabeu, eh, tot això és el que us pot passar en el dia d'avui. Quin dia som! Avui, 10 de juliol, se celebra, entre d'altres, Sant Cristòfol, Sant Amàlia, Sant Daniel i Santa Justà. A Catalunya aquesta jornada es coneix també com la del Déu Jota. Aquell dia a la tarda una manifestació va els carrers del centre de la ciutat de Barcelona. Milers i milers de persones van seguir la marxa convocada per Òmnium Cultural que mostrava el seu rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que rebaixava l'Estatut d'Autonomia aprovat pel Parlament Català. El lema d'aquella manifestació era Som una nació, nosaltres decidim. S'hi van a organitzacions i personalitats destacades com l'antic president del Parlament, Aribert Barrera. Avui, 10 de juliol, es compleixen 100 anys del naixement de Salvador Priu i Castelló a Santa Coloma de Farners. Al llarg de l'any s'han organitzat, i es continuaran organitzant, activitats al voltant de la vida i l'obra de l'autor, d'entre molts altres poemes, de la pell de Brau. De fet, hores d'ara, tots els oients probablement saben que Espriu va ser un escriptor de poesia, però també de prosa, i que és autor de frases com «Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble». El 10 de juliol del 1950 va morir un revolucionari pedagog, Joan Bardina. Va morir així la després de marxar de Catalunya, on sembla que ha de ser durant molt de temps un dels erudits i personatges més actius entorn a l'educació. Promotor de la renovació pedagògica, en el seu pensament es barregen diferents corrents, com l'educació dels sentits, la vocació magisterial o les concepcions antiautoritàries. Mentre Catalunya hi ha qui diria que va ser arreconat o poc reconegut, a Xila i Amèrica del Sud va assumir càrrecs oficials de rellevància en matèria d'organització educativa. Quin dia som, Laura Balaguer, La xarxa. Tornem a la música de l'any 2004, de fa 10 anys que aquest tema sonava a l'estiu. Doncs es tracta de la música de Lady Raga, amb aquest Comanguere. I ara el que fem doncs, és estrenar el nostre espai de salut. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa. Ja tenim amb nosaltres l'Anna Clara, que és infermera del cap de la Trinitat Vella. Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Gràcies. Doncs explica'ns, què és el que ens vens explicar avui? Mira, avui volia parlar del tema de la onada de calor a pediatria. També vull dir... Se puede adaptar a la alguien gran y en lávil, en problemas de patología. ¿Vale? Uh -huh. Venga. Dos, ¿qué es la ola del calor? Es un periodo prolongado de calor y la humedad excesiva. Uh -huh. Aumento también de exagerado de las temperaturas ambientales en el verano. ¿Qué sucede con los niños? Tienen disminuida la sensibilidad, los receptores térmicos de la piel y los transmisores, por lo cual se altera el centro regulador. ¿Qué ocasiona el calor? Hay personas que pierden la capacidad de eliminar el calor y no regulan la temperatura corporal y lo, por lo cual esta aumenta. Hay cuatro grados de calor normalmente. Primero, hipertermia, que es el aumento de la temperatura sobre el nivel de la regulación. Segundo, estrés de calor, disconfort, estrés asociado al calor ambiental. Tercero, agotamiento por calor. Causas. Exposición de la temperatura ambiental y un ejercicio físico extenuado. Los síntomas, pues temperatura entre 37 y 40 grados, se intensifica el disconfort, ansiedad, mareo y cefaleas. Golpe, y el cuarto es el golpe, de, eh, golpe o ola de calor. Causas. La temperatura ambiental extrema, el individuo produce una cantidad de calor que no puede eliminar y la temperatura corporal es superior a los 40 grados y medio. Los recién nacidos y los lactantes tienen riesgo de sufrir el golpe de calor si están muy abrigados o también, por ejemplo, per exemple, si estan al costat d'una finestra o una paret que dóna el sol, per exemple, uh -huh. no s'ha baixat les persianes, vull dir, també tot això pot afectar. Eh, estar Vull dir, la finestra oberta, també a la gent gran o a la gent amb patologia del que parlàvem al principi. Uh -huh. Per com prevenir l'ola de calor a casa? Doncs pues controlar la temperatura, ventilar-la casa de nit tancar les finestres quan dona el sol, utilitzar algun tipus de climatització, ventilador, aire acondicionat, eh, prendre dutxes fresques, mm, sovint estar a la zona més fresca de la casa. Uh -huh. També, com, vull dir, com prevenir l'hora de calor al carrer? protegir del sol i de calor, cremes factors de protecció alt, jo que sé, pues 30, 50, eh? o més alt si teniu. Evitar el sol directe a sota d'un arbre, una sombrilla, per exemple, eh, portar barret, eh, una gorra, eh, roba lleixera de cotó... Porta aigua, i si és un molt petit, vull dir, o lactant o, o un nadó, s'ha de portar aigua en biberó, s'ha de canviar cada dia i penseu que s'ha d'esterilitzar aquest biberó i aquesta tetina i el xumet. Per què? Perquè un mal l'estiu i les bacteries es reprodueixen amb molta més facilitat que a l'hivern. I les mesures d'higiene també s'ha de mantenir en tota l'època, evidentment mullar la cara i el cos, vigilar trajectes de cotxe durant hores de màxim calor, eh? Eh, no deixar mai els nens sols dintre del cotxe, limitar o reduir l'activitat física, evitar salir a les zones puntes de màxima calor, vull dir, de 12 de migdia a 5 de la tarda, que és quan més calor fa, fa pues, sisplau, fer-ho abans o després caminar persones d'ombra, vigilar l'alimentació, alimentació, els llacteos, els productes que necessiten refrigeració, eh? Sobretot, uh -huh. els neges una mica ja més grandets, les a les mayoneses, les tota els yogurts, tot, tot això d'estar molt a la nevera, les giets, els derivats i tot això. Donar als nens, sobretot, aigua, gelatina, sucs, fruita, tot el que tingui, porti aigua, eh? Uh -huh. És una forma de rehidratar el nen. Oferir al, al nen freqüentment molta aigua. Evitar menjars molt calent. calents. Uh, evitar també begudes molt calents o molt fredes. Um, tenir els medicaments en un lloc fresc, um, sec i en zona alta. Vull dir que el nen no puguin agafar-los, eh? sobretot. Uh -huh. Consells, pues, donar aigua contínuament als nens, eh, fins tot eh, no ho demanin, sobretot quan són nadors o, o lactants. Evitar eh, el sol directe a la pell, protegir amb samarretes de cotó o gorres, el que parlàvem abans. Explicar, ah, perdó, aplicar cremes de factor de protecció màxima. La crema també s'aplicarà mitja hora abans de sortir de casa. Aplicar dues hores eh, abans i després de cada bany. I, aunque no vagi el nen a prendre el sol, que vagi de passeig, sobretot si és lactanonador, també s'ha de posar. Controlar les pèrdues si ha fet de posició líquides o diarreiques. Donar una dieta astringent. Després parlarem més eh, profundament d'aquest tema. Molt eh, sobretot si és lactant o és eh, o és un nascut i fa biberó, eh, si fa biberó, pues, fer lo amb aigua d'arròs o aigua de pastanaga, també l'ajudarà a controlar aquestes diarrees. Oferir aigua contínuament. Veieu que això ho dic molt sovint, és que és molt no. important. El nano, sobretot petit, no l'ho demanarà, eh? Si la diarrea persisteix, consultar amb el pediatre sobretot. I, evidentment, si el nen eh, continua, vull dir, amb diarrees, vòmit, no menja, està irritable, doncs, sobretot, i sobretot si és sant o moc això evidentment, eh? no, no ho deixeu a veure així si és un, només un vòmit i només una diarrea i no hi ha cap perill, el nen ho no menja bé està tranquil, bé, però si comença vull dir, sobretot no ho deixeu eh? refrescar el nen amb aigua sin, sin duda a, a, vull dir, canviar-lo per evitar la mm. l'humedat molt peligrosa sobretot a la pell eh, no és recomanable i a la platja amb beber no ho recomanem però si aneu, pues, abans de les 12 o més tard de les 6 de la tarda. I sempre, doncs mm. pues, això, amb la capota posada, sota l'arbre, vull dir, una sèrie de condicions. Rehidratar el nen, vull dir, una samarreta de cotó, en fi, ja veieu que ho repereixo. Amb Sí, exacte. Si se va a la plaixa, o, o a, la primer, vull dir, a la primera hora del matí, abans de les 12, el que he comentat, o a partir de les 6 de la tarda, d'acord? ¿vale? Mm. Què fer davant d'una ola de calor? Pues traslladar el nen amb un, un lloc més fresc, mullar-lo, donar-li aigua, avisar els serveis sanitaris, al CAP, servir-se els serveis. Vull dir, per tot això, vull dir, hem d'insistir, sobretot perquè el nen, vull dir, no ho demanarà, sobretot els nens lactants que han nascut i la gent gran ha la s'ha d'estar més pendent, més pendent. però són, a veure persones hàbils que vull dir, se poden deshidratar molt fàcilment uh -huh. també volia comentar-los dos minutets sobre el tema del mosquito tigre vale? Uh -huh que és originari del sud-est asiàtic que se va detectar a Catalunya el 2004, que se reconeix per les raies blanques al cap i al cos, les arbres i els ous, diuen, a petites aigües estancades en l'exterior, però a la presència humana. Encara n'hi ha, no? De mosquitella? Encara, sí. La sembra es produeix molèsties a causa del número tan elevado de picades que ocasiona la prevenció. És el millor mètode per controlar aquest mosquit. L'aplicació d'insecticis sobre el mosquit adulto no és un mètode eficaç per controlar la plaga. Hay que evitar l'acumulació d'aigua a casa, galledes, plantes, gerros, cendrers, lloguets del nen... Eh, piscines de plàstic, sobretot que hagin aigües tancades, que no es belluga, que estigui quieta i que veure, és un caldo de cultiu. ¿vale? Eh, buidar dues vegades per setmanes i tapar amb tela de mosquitera i esperar el, eh, mosquitera espessa al lavadero i valses petites. Evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desagüe. Eh, evitar eh, forat i depressió de terra on doncs, així acumulat aigua, tap escurat, els troncs, dels arbres, emmplenar-los d''arena, mm -hmm. eh, la sorra perdó. El, eh, també eliminar l'aigua dels de recipients on se troben les larves del mosquit. Com evitar les picades? Podem evitar eh, la entrada de mosquit amb edificis instal·lant teles mosquiteres eh, que impiden el pas a través de les ventanes, portes o altres obertures. Per evitar les picades és recomanable que se porti roba de manga larga, pantalons ja, i com, com mitjons. Com curen les picades? La mare desinfectada ve a la zona de la picada. El tractament és el símptoma i el cas que persisteix les molèsties s'ha de consultar pel pediatre si creu convenient donar algun tipus de crema o... No? el que cregui convenient. També volia comentar, res, un menutet al tema de les meduses, vale? Oh. A veure, què ha fet quan es produce una, maduja, una picada de medusa? Bé, una vez que se produce la picadura, eh, se ha de salir del agua. No rascar ni frotar la zona afectada con toallas u otras prendas. Retirar la piel eh, perdón, retirar de la piel con pinzas o guantes los restos de tentáculos si son visibles. Lavar la herida con agua salada. Nunca hay que utilizar agua dulce, ya que activa las células y aumenta la cantidad de toxina inyectable inyectada llena una bolsa, llenar una bolsa de plástico con hielo y aplicarla lo antes posible durante unos 5 minutos sobre la zona de la picadura. Nunca hay que poner el hielo directamente sobre la piel. Si el escozor no se detiene, hay que aplicar frío otra vez durante 5 minutos más. Para evitar la infección de las heridas, es aconsejable aplicar sobre la piel un antiséptico, alcohol iodado, eh, tres o cuatro al día, durante 40 72 horas, dos o tres días. Aquestas medidas deben de... Onda, hem de tomar-se lo antes posible si las molestias continúan o generan eh, temblores, nàuseas, mareos o dolor intenso se deberá acudar, acudir a un centro sanitario o dir un metge d'urgències que ens pugui orientar o què fer en aquestes circumstàncies uh -huh. i si ens trobem fora del que és casa nostra sí. de viatge, doncs truca exacte. al telèfon d'emergències de, exacte. No? exacte molt bé doncs moltíssimes gràcies, Ana Clara, per aquesta informació i nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ja teniu algunes suggerències per, per passar bé aquest estiu eh, doncs, eh, de la mà del cap de la Trinitat Vella. Ara escoltarem una mica de música i el que farem serà parlar d'un llibre. Un llibre que té molt a veure amb el barri de la Sagrera i de Navas. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica a l'escriptor i periodista Joan Pallarès, repassa la història de Sagrera i de Navas en un col·leccionable que tot just acaba de sortir al carrer. I per parlar-ne, doncs tenim precisament a Joan Pallarès a l'altra banda del Cil Telefoni. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, eh, com es presenta aquest, es diu, l'Avants Recull Gràfic de Barcelona, La Sagrera i Navas, oi? Exactament, és, és el Recull, l'Avants, és una col·lecció de lligres que porten ja més de 100 poblacions fetes i, doncs, eh, després de 20 anys, ara aterrat a Barcelona i ja estan fent la Barcelona dels diferents barris. S'ha fet el Poble Nou, s'està fent Nou Barris, s'està fent també la Barceloneta en aquests moments, s'ha fet ja el de Santa Sant i ja està complet, i bé, doncs han començat a fer el de la Sagrera Naves. Mm -hmm. Ja fa dues doncs, tres setmanes que vam sortir al carrer, amb el primer número us van regalar les tapes i el, el primer fascicle, que mm -hmm. encara es poden demanar al quiosco i encara es poden aconseguir. Uh -huh. I, bé, i després cada setmana doncs, a un preu garantit durant tot l'any, que no diran pujades de 2,95 euros uh -huh. doncs eh, el quiosco li lliure cada, a partir del dijous de la tarda li lliure el col·leccionable dir, el cap de setmana quan es va comprar el diari se'l doncs, poden endur tranquil·lament cap a casa i al final del cap de 50 setmanes es doncs, quedarà fet aquest abans uh -huh. que inclou, aviam, les segredinaves uh -huh. actuals però tenim en compte que el barri de la Sagrera eh, tots els terrenys de Sant Martí eh, tots els terrenys de la Berneda eh, tots els terrenys de, de, de Sant Martí de Provençals tot això havia sigut doncs, per exemple la parròquia de Sant Martí eh, la Berneda, no, Sant Martí, vaja eh, havia sigut eh, doncs, la parròquia de la Sagrera fins l'any 32 que va liderar la seva església pròpia uh -huh. doncs bé, abastiem aquests barris fins que s'afeixonen fins que tenen una eh, entitat pròpia eh, com és el cas per exemple de les cases del congrés el barri de la Sagania arribava fins al passeig de Maragall i quan es crea el barri del Congrés Eucarístic doncs fins a l'any 57-58 que ja, ja comença a agafar el caire de, de Parri doncs nosaltres toquem aquells terrenys a partir de llavors doncs bé, ja queden com un barri definit i ja no formen part de la Sagania Per aquest llibre el que recull segons el que tenim entès són més de mil fotografies restaurades sí. no? Són en total 824 sotos pàgines, mm -hmm. perquè el llibre es va escrivint. Eh? Jo, per exemple, ahir vaig estar tot el dia a l'editorial mm -hmm. eh, maquetant eh, el tercer capítol. No? Mm -hmm. Per tant, eh, es va escrivint no és un llibre tancat des del primer dia, sinó que a mesura que nosaltres anem rebent fotografies, que mm -hmm. la gent aporta, que la gent eh, es posa en contacte amb nosaltres i ens aporta la fotografia, aleshores, a partir d'aquell moment nosaltres el que fem és, sobre la fotografia, sobre el material que tenim, un recull gràfic eh, per un cantó Parlem de la història, i hi ha unes entrades bastant breus, de, de 5.000 o 4.000 caràcters, on s'explica doncs, la història de les festes, la història de les indústries, la història... I després tot el que ja són notes de peu de pàgina, amb algun destacable quan hi ha una entitat que creiem que... una entitat, un taller, un fet eh, que val la pena, i va dividit per aquests temes, pels temes del doncs, món de l'urbanisme, el món de el món del, la festa, eh, el món del treball, Mm. Eh, doncs les institucions, va dividit així i a mesura que aneu tenint eh, fotografies, doncs les anem incorporant. Doncs et passo una mica d'acompanyada, Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Hola. Hola, Hola. Hola. Solana, bon dia. Hola, Susana, bon dia. Has dit que el, encara estàs rebent imatges, no? Eh, sí, que... sí, sí, sí. Has... Nosaltres en, aqu en aquests moments tenim unes, un, a dia d'avui, unes 1.600, penso que n'han de sortir 1.000, no? Mm. Eh, tenim unes 1.600-1.300 fotografies i realment l'òptim per poder fer un llibre i es tindre'n passada les 2.000, no? Llavors, per exemple, nosaltres ens trobem, que ara, per exemple, es deu una... Un, sí, una, una marxeria, no sé, imaginem-se una marceria, no?, o un bar, que pues, bueno, quan veu que surt el, comença a sortir pues, coses de, de la sèrie d'abans, diu, doncs oh, pues, jo tinc unes fotografies del meu pare, eh, que, pues, de, de, de, no sé, dels anys 20, que està allà al bar, i pues, et truca, i ens, o es posa a contacte amb nosaltres a través de, en certa manera, funcionem com a central de recollida, el mateix centracímic de la Sagreda, com a l'associació de la INSS, l'Agric Barris, aleshores, es posa en contacte o ens porta les fotografies o els anem a buscar a casa seva i, evidentment, això eh, va engruixint la, la col·lecció. Naturalment, teníem unes fotografies mínimes ja per poder garantir que sortís l'obra, però sempre hi ha sorpreses i cada vegada, a mesura que va sortir, surten les, les, les millors fotografies, eh? Sí, les, les millors ens estan sortint, ja en tenien de molt bones, però les millors ens estan sortint són les més ordinades. Per això fem una crida des d'aquí, des de Ràdio de Vella, perquè els veïns Hola. de la Sagrera i de Naves que tinguin imatges antigues de, del barri, que l'esportin al centre Exacte. civil de la Sagrera perquè formaran part d'aquest llibre. Elles escanejaran o necessitaran els originals? Exactament, necessitem, necessitem originals perquè originals, o si fos una còpia digital, amb molt altra resolució, perquè pensa que això té d'anar eh, doncs, eh, és un llibre de 824 pàgines, a tot luxe, eh, que mm -hmm. no s'escatim en paper, en eh, paper molt bo, i a la fotografia, esclar, qualsevol taque, qualsevol defecte, eh, qualsevol gramatge petit eh, surt de seguida desastrosa. Llavors, només podem Pensa que en moltes, moltes les t'han de descartar per manca de qualitat. I a vegades uh -huh. fotografies excel·lents, eh? Fotografies d'aquelles que es veuen des de l'any 1900, eh? gent passejant pel carrer amb aquelles faldilles, amb aquells bigotis, aquells barrets, i, i no podem agafar-les doncs, perquè no tenen prou qualitat i a l'ordre de reproduir-los sortiria una cosa fatal. Uh -huh. Exactament quants exemplars? Quants... Quantes edicions? En aquest, aquests moments eh, eh, sortiran en tot el sortiran 50 fascicles i mm -hmm. el aquest moment estem per sobre un miler de, de persones que estan fent el col·leccionable. Pensa ah. que és un llibre de que al final, quan l'acabes de fer, et surt aproximadament uns 130 euros eh, mm -hmm. tota la col·lecció, que pagats en un any no es nota. Després, ja encuadernat i tot, doncs es vendrà sobre els 150 euros, fa, que costa una mica més de, de pagar la col·lecció, no? Mm -hmm. I cada... que, que, que sortirà un cop per setmana? Sí, sí, surt un cop de, per setmana. Surt el dijous Mm -hmm. jo, nosaltres el preguem al quiosquer, això mm ho -hmm. has d'encarregar, és com tots els col·leccionables, no? que si t'agrada pues, el quiosquer no em porta mal. Eh, I ell ja cada setmana finalment el va portant, tu els hi vas recollint i ja està. Doncs pues és, és exactament així. Les si reserves, reserves el teu exemplar, i, i encara hi són mateixos perquè encara queden algunes cobertes i encara es poden incorporar a la col·lecció, encara que anem ja pel, pel tercer llibre. Perquè segurament la Torre de l'Aigua i la plaça Massada són dos punts importants a destacar. I surt, i surt. I ja surt. Uh, la plaça Amassada, d'exemple, que surt aquesta setmana ja, mm. la, la fotografia de la plaça Amassada, perquè primer comencem pel urbanisme, després continuem per festes, i després ja continuem amb, amb les institucions, però sí, coses tan curioses com els bomberos, la caserna de bombers que vivia a la Sagrera, eh, per exemple, com la... En fi, tota la, la caserna de Guàrdia Civil de Naves, per exemple, eh, tot de fet així curiosos que sortiran i, i coses que, en fi, la, la Hispano Suïssa, la Pegaso... Eh, totes, les, les, totes les parròquies que hi ha naturalment als dos barris de eh, la Mariana, quan la Mariana era una via del tren, quan hi camps per exemple la plaça de l'Assemblea de Catalunya s'hi ha camps amb uns vents per sobrant eh, tot això surt del llibre i és molt bonic de veure fotografies text n'hi no. ha relativament poc eh, però fotografies doncs, és propulsió de fotografia doncs convidem als nostres veïns de Sagrera i de Naves a que cada divendres s'acostin doncs, al quiosca al Aconseguiria aquest fascicle. Bueno, I els que no són de segreda i naves també poden comprar-ho perquè eh, quedaria esperat la candidata de gent que hi ha de Sant Andreu mm -hmm. que va quedar tan content de fer-se el de Sant Andreu mm -hmm. que sobretot la gent de Sant Andreu que viu més cap al cantó de la Rambla, sí. cap a l'eix de la Rambla, allà els quiostos aquells, s'està distribuint la mar de bé doncs perquè ha moltíssima gent, moltíssima gent del barri al Congrés també, bé, doncs, que s'ha criat, ha anat escola o eh, allò, hi ha moltíssima gent que, que el compra... I, bueno, també s'envien, quan la gent és de fora, de, del, barri, fora del barri, doncs també s'envia a eh, on sigui. Llavors, es, uh -huh. parlant a l'editorial ja te l'envien a casa. Hi ha gent que se enviant a Madrid, hi ha gent que se li enviant a l'altre punt d'Espanya. D'acord. Doncs, Joan Pallares, personal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres. I esperem que aquest col·leccionable doncs, tingui l'èxit que es mereix. No? Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs una feina important la que estan duent a terme a, a tot aquest equip de l'editorial encapçalat pel Joan Pallarès Personat i que ofereix aquest col·leccionable de la història de Sagrera i Navas. Ens queda pràcticament un minut. El que fem ara mateix és parlar del regidor Raimon Blasi, que signa amb el Consell de la Joventut de Barcelona l'acord per la gestió cívica del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils. El regidor d'Adolescència i Joventut i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, el president del Consell de la Joventut de Barcelona, Albert Claret, han signat avui l'acord de gestió cívica del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils. L'acta de signatura de l'acord s'ha fet al centre de recursos per a les associacions juvenils, espai jove a la funta, en el carrer Gran de Gràcia, número 190. També dir-vos que l'auditori del centre cívic del Bon Pastor, el que resta de número 62, us ofereix avui a les 7 de la tarda la primera mostra jove d'audiovisuals del Bon Pastor, a càrrec d'organitzat per la xarxa jove del Bon Pastor. Nosaltres ho deixem aquí, durant les gràcies al Francisco Miguel, com sempre, i a la Susana Ávila i ens retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Aventura. Hello? Shhh. escucha.